Faham jamaa miya sita thalithi na nneza mauaji alizozi epuka ali kwa kiongoza Cuba Fidel Castro. Cuba hileo inadimisha miaka mitano tangu kifo cha kiongoza wake Fidel Alejandro Castro Luz. Fidel Castro aliongoza nchi hio kamataifa dilowamini uongoza chama kimoya. Kwa takriba ni nusu karne kabla kifochake mwakrafu mbili na kuminasita, akiwa na umri wa miakatesini. Na huku mataifa ya liekua kitawaliwa kikomunist ya kianguka, Castro aliendeleza utawala huo licha ukosuaji mkubwa kutoka kwa dui waki mkubwa marekani. Akiwa mtu alie pendo na wengi na pia kupingwa na wengi. Wafuasi wake walimpungeza kukuabingwa wamfumuaki wa socialist namtamba eli Rudiisha tayfahilo kwa raia na huko Cuba ikiwe na dimitisha miaka mitano tangu kifuchakiunguzihuio BBC sohilin angazia njama miacha filathi na nane zama wajia kileuziipuka moja njama yaku tume sigara kumuwa fidirikasamba yuli tibuka na yuli kana sana. Lakini njama nyingine miya 637 zidi ya maisha yaki ni zipi. Shirika laki jasusi nchini marekani CIA na watu litoroka Cuba wakati wa ungozi wa Castro wali tumia nusu ya karine moja kufanya njama za kumu wa kiongozi ya mbae taifalake li na athari kubwa kwa marekani hulingana na balozo wa marekani nchini Cuba, Wayne Smith. Wakati moja kiongozi huyu wa Cuba linukuliwa kisema Iwapo kuepuka majaribio ya mawaji kungekua miungoni mwamichezo ya olimpi kiningi jishindi ya medali ya dhahabu. Hata hivyo baadha njama hizo hazi kutekelezoa, kulingana na aliekuwa mlinzo wa zamano Fidel Castro, Fabian Escalante. Sitaka baadhi zilizo fichuliwa wakatu wa utawala wa Bill Clinton, zilionyesha kuwa CIA wakati moja walianza kuwafanya utafite kono kono wa eneo la Caribbean. Njama hii ilikuwa kutafta kono kono mmoja mbae yangi mvutia Castro na ependa sana kugelea na kumjaza vilipu zindani yake kabla ya kumlipua Castro atakapu mshika. Mpango mwingine ulikuwa ule wa kutengeneza boya la kugelea ambalo huvaliwa kama shati na ambalo lingetiwa ugonjwa mbae wangozi iliku muathiri kiongozi huyo. Mpango yote hiyo ilitupiliwa mbali. Ajenti huyo alisikitika na kataka mpangu mwingine ambao siuraisi kugunduwa ripoti hiyo ilisema. Mpenzo wa zamani wa Castro Marita Lorenz yalipewa dawa za sumu kumwekea katika kinyoji chake. Mmoja ya wpenzo wa Castro wa zamani Marita Lorenz yalisajiriwa. Alipewa dawa za nye sumu ilikuweka katika kinyoji chakastro. Lakini Castro aligundua jaribio hilo na anadaiwa kumpatia bunduki yake badala yake atumio kumuwa. Huwezi kuniua. Hakuna anayweza kuniua Bill Lorenzo. Castro alimwambia. Alipokuwa anahojiwa na gazeti la New York Daily. Castro alidayua kutaba samu na kuendelea kuvuta sigara yake. Marita nasema nilijihisi nimetolewa pumze kwa sababu walikuna wakika juu yangu. Ali ni kumbati ya natoka fanya mapenzi. Jaribu ojingine eliulo kwa marufu zidi ya Machea Castro ni lilile la makrofumbiri. Wakati ambapo mpango lilowe kuwa kuweka vilepo zivingi katika juu kwa ambalo ali tarajiwa kuhatubia nchini Panama. Mpango huo ulitiburi wa na Vikosifio Salama ya Castro. Watu wanne kilewe mumtaro mje wa Cuba pamuje na agentu sisi yeye yukojina Luis Posada walifungua lakini baadae wakatiriwa. Pia kurikona mipango yakufanya Castro ambayo pia najulikana kama thebiad au nekane kama chombo cha kukieleliwa baadae lakumuwa. Mpango mwingine ulikuwa kumagihevi tuviache chunguathaliyum. Wakatuo wa ziyarayaki ogaibuni, kwa lengo kwamba napochika ndevu zake, zingiweza kukatika. Lakin impango huo litibuliwa bada Castro kuairisha ziyarhio. Castro alituchukua azari halijadhi ulikuwa kuipawaatulipanga mawaji yake. Muakrifu ni miatiza sabina tisa, alipokuwa kieleke amjini New York ulikuwa tubi amkutano mje matayfa. Hakuweza kwa zuia wanahabari uli umuuliza iwapo alikuwa mivaa fulana ya ndani yambayo inakinga thidi ya risasi. Halivuwa shatilake na kuwaonyesha kifuachake. Nimivaa fulana kawaida tunye. Hali sema Fidel Castro. Miongo katha awali, mwakre funyumia tisa sabina tano, tumea bungi la saneti nchini marekani, ilifichua maeleza njama nane thidi ya maesha ya Castro kwa kutume vifa ambavyo. Tume hiyo inasema vina cho shakiri. Njama moja iliopangwa na ambayo karibu ifaulu marambili ilikuwa hile ya kutuma dawa za sumu kuba na kuwapeleka watu kumuwa kiongozi huyo. Ulikuwa wakati kama huu ambapo Rais Kennedy ambaye aliruhusu uvamizo kumuondo wa madarakani Rais Castro muakafu njimea tisa sinamoja liwawa. Ambapo agenti wa CIA alikuwa natuwa kalamu yenye sumu ili unasindano kwa agenti moja wa Cuba, ili kumuua kiongozi huyo. Makala hii imiandikuwa na BBC miminaitua Ananias Edgar.